Розділ 31, де оповідається про численні й важнющі речі. Санчо аж не тямився з радощів. Йому бо здавалось, що він у Дукині в фаворі і уповав нині знайти в її замку такий самий достаток, як у маєтку Дон Дієга чи в Басілії. Він завжди любив порозкошувати і охоче брав на трапку все, що там лежало. Отож повідає історія, що, перш ніж добратися до літошнього палацу або замку, дук поскакав уперед і дав челядинцям розказ, як слід трактувати дон Кіхота. Скоро наш рицар у купі з Дукиною під'їхав під замкову браму, як назустріч вибігло двоє служників чи у довгополих домашніх халатах з найтоншого кармазину. Миттю підхопили його на руки і мовили. «Хай ваша величність допоможе пані Дукині спішитись!» Дон Кіхот послухався, і між ним і Дукиною почалися церемонії та антимонії. Гору взяла Дукиня, яка побажала спуститися з сідла лише з Дуковою допомогою, твердячи, що недостойна завдавати мороки такому зацному рицареві. Врешті підступив Дук і ссадив її. А коли всі війшли на великий дідинець, дві гожі панянки накинули на рамена Дон Кіхотові широку керею з тонкого шарлату і жмить у всіх галереях з'явилися служники і служебки, і ну кричати: милості просимо, хвалою з мандрованого рицарства. При цьому вони на превеликий Донкіхотів подив, усі щасливі усі кропили зі слоїків дудство і Донкіхота пахучим надіб'ям. Ось коли вперше він справді відчув себе й увірував, що він таки мандрований рицар, щирий а не нібито рицар, адже його шановано до стоту так, як шановано таких рицарів вовремя оно, про що йому було відомо з книжок. Санчо, залишивши сірого, учепився до кині і вкрався до замку. Але його гризло, що він кинув осла самого, отож він підступив до статечної дуенії, яка вийшла до киню віншувати, і сказав їй стиха «Сеньора Гонсалес, чи як величати вашу милость?» «Мене звати Донія Родрігес де Гріхальба», – одрекла доєння. «Чого тобі, пане, брате Асанчо, «Хотів би я, – каже, – щоб ваша милость зробила мені ласку і вийшла до замкової брами. Там стоїть мій сірий ослик. Хай ваша милость буде така ласкава і накаже поставити його в стайню. Або поставте його самі, бо не борак, трошки пологкий і сам один не зостанеться ніяким світом». Якщо і пан такий гречний, як його пахолок, – огризнулася доєння, – пишно ми тепер матимемось. Іди, брате, під три чорти, і ти, і той, кого сюди нечиста сила принесла, і сам дбай про свого осла, а доєнні цього замка до такого порання не привчені». Дали її заперечив Санчо, я ж бачу, як мій пан, а він у таких історіях на чотири ноги кутий, розповідав про Ланцелота, що з Британії приїхав, що, мовляв, йому служать двірські панни, а коневі – королівни, а вже мій осел не рівня пана Ланцелота перешкапі. Брате, мовила Дуенія, якщо ви мартопляс то приощайте свої прикладки для тих, кому вони сподобаються і хто за них заплатить. А от мене ви дістанете Дулю. От і добре, підхопив Санчо, принаймні буде спіла Дуля. Якби рочки йшли за очки, то ви б у карти не програвали. Мудю солоний, гукнула, скипівши Дуеня, стара я чи не стара, за це складу відповідь перед Богом, а не перед тобою, репаним, часником, напахченим». Подала вона свою репліку так гучно, що докиня почула її, озирнулась і, вгледівши, що доеня розгнівалась, почервоніла, аж очі їй лялись, запитала, з ким це та завелась. А от за цим добродієм, відповіла доеня, прив'язано в до мене, щоб я одвела до стайні його осла поставленого біля замкової брами, при послався, наприклад, двірських пан, які опікувалися якимсь там ланцелотом, а королівна його конем, і на домір злого узвав мене старою. «Я б узяла це за найтяжчу образу, яка лише може мене спіткати», – обізвалася Дукиня, і, обернувшись до Санча, додала – Зваш, друже Санчо, що доня Родрігес ще молоденька, і намітку вона носить не за поважним віком, а задля більшої шаноти і звичаю. Землю ладен їсти, промовив Санчо, я це сказав ненарочито, а сказав так тому, що ревно кохаю осла, і мені здавалося, що його можна припоручити лише на клопіт такої жаліслової особи, як їмось доня Родрігес. Дон Кіхот, який усе течув, сказав Санчові знайшов місце для таких балачок. Пане, відповів Санчо, кожний чоловік, куди б його не закинуло, говорить про свою журбу. Мені ось тут згадався ослик, і я тут же забалакав про нього. А згадався б він на стайні, на стайні б і забалакав. Дук на Теодрік. Санчо має цілковиту слушність, і гріхувати на нього дурно. Сирому дадуть оброку до скочу. Хай Санчо тим не переймається. Ослика кохатимуть, як його самого. Так захоплено гомонячи Дон Кіхот той скучав. Піднялися сходами і ввели гостей до зали, вбраної золототканкою і багатою парчею. Шестеро покойових зняли з Дон Кіхота лицарію і почали прислужувати йому запажів. Що їм робити, як трактувати Донкіхота, їх уже сповістили заздалегідь і підучили дук і дукиня, щоб Донкіхот переконався і думав, що його замандрованого рицаря мають. Визутий з броні залишився Дон Кіхот в обтислих плюндрах і в камізельці з верблюжої шерсті, Худючий, високий, довготелесий, з такими ямкуватими лицями, що здавалося, ніби вони цілуються між собою зсередини. Виглядав він так кумедно, що якби покойові не душили в собі сміх, а їхні пани дали їм суворий наказ не сміятися, вони либонь кишки собі порвали б. Відтак попросили Донкіхота розібратися до гола, щоб він узяв сорочки. Але Гідальго проти того усопротивився, мовляв, звичайність личить мандрівним рицарям не менше, ніж звага. А проте попросив передати чисту кошулю Санчові і, замкнувшись з ним у другій світлиці, де стояло пишне ложе, розібрався і переодягся. Опинившись на самоті з Санчом, він промовив до нього так – Скажи, но вона новонасталий блазню і справічний цимбале, як це ти насмів поплюжити і топтати дуенню, таку частиву і таку великошановану? Ти не міг вигодити кращу пору, щоб нагадувати про сірого? Невже ти думав, що панство таке гостинне й щедре, як наші господарі, та кинули б на призволяще наших вівсяників? На Бога, санчо, поскроми свій норов, і не виставляй на показ своєї миканки, а то всі побачать, з якого грубого піткання тебе зіткано. Візьми собі в тямку, окаянна душе, що гречніші й порядніші служники, то більшою шанобою тішаться їхні пани, а перевага княжат над іншими людьми в тімі полягає, що челять у них така ж зацна, як вони самі. Чи ж ти не розумієш, тумане, на моє безголів'я, що побачивши який з тебе репаний мугиряка і веселий дурник, усі вважатимуть і за прийди світа й загни біду». Ні, ні, друже Санчо, сахайся такої халепи, ото як почнеш без міри варнякати і дотепувати, при першій жестишці неодмінно впадеш і скотишся в нестерпуче скалозубство». Припни свого язика, зважуй і обмісковуй кожне слово, перш ніж воно тобі з уст зірветься. І знай, прибились ми оце в таку місцину, де з Божої помоги і завдяки потузі моєї правиці сторицею прибільшило собі слави і багатства. Санчо, що найщиріше своєму панові, прирікся зашити собі губу і радше язика відкусити, ніж бовкнути щось нерозважне і недоречне. Хай пан не клопочеться. Що вони за птиці? З його поступування не дошолопає ніхто». Дон Кіхот перебрався, прип'яв меча на шабельтасі, накинув шарлатову кирею на рамена, накрився шличком зеленої саєти, якого піднесли йому послугачки, і в такому строї вийшов до просторої зали, де його чекали кралі, вишукувавшись двома шпалерами і держачи начиння мити руки. Весь цей обряд звершено з безліччю присідань та чоломбитів. Та ось з'явилося дванадцять тропажів, з маршалком на чолі, аби відвести Донкіхота Кіхота в їдальню, де його чекали каштеляни. Обступивши його, пажі з великою помпою і маєстатом впровадили його до другої зали, де стояв сутий стіл, налаштований лише на чотири куверти. На порозі вітали його дук, дукиня і якийсь вельбучний сповідальник з тих, хто пастирує при княжницьких дворах. З тих, хто не родившись князем сам, не годен родом князів навчити, як їм шануватися. З тих, хто таки пнеться міряти велич потентатів убогістю власної душі. З тих, хто прагнучи схилити свою паству до поміркованості, обертає її на скуперів. Ось якого розбору, певне, був той вельбучний сповідальник, який вкупі з дуком та дукиною вийшов на зустріч Дон Кіхотові. Після тисячі привітань навзаєм Дон Кіхота обстали й повели до столу. Дук запросив Донкіхота Кіхота сісти на покуті. І хоч той відмагався, але проханий не раз і не два мусив здатися. Сповідальник умостився напроти, а Дук та Дукиня – обабіч. Приявний при цьому Санчо очманів і збаранів, пантруючи, як величають його пана такі можновладці – а як побачив, скільки припрохував та улещував дух Дон Кіхота, садовлячи, сказав Як ваші милості дозволять, я розкажу, що в нашім селі вийшло за столом при розсаджуванні гостей На сім слові Дон Кіхот аж стенувся, очевидячки потерпаючи, якби Санчо не ляпнув якоїсь дурниці Санчо глипнув на свого плана, збагнув й до чого і сказав не бійтеся, ваше паночку мій, що я зіб'юсь на манівці або ж бевкну щось несусвітне, я ж бо не забув свіжих порад його мості щодо того, як тра говорити, багато чи мало, добре чи зле. Щось мені не в пам'ятку, Санчо, відповів Донкіхот. Говори, що хоч, але щоб коротше. «Те, що ви почуєте, – заявив Санчо, – свята правда, тим паче, що мій пан Дон Кіхот присутній тут, не дасть мені збрехати». «Про мене, – обізвався Дон Кіхот, – бреши, скільки влізе, Санчо, я тебе за поли не ловитиму, ось тільки обмисли, на що бити». «Та я вже гадав, перегадав, десять разів міряв, а раз утнув, зараз ось ось ось побачите». «Добре», – сказав Донкіхот, – «якби ваші високості витурили цього ж турпака, а то він нацвенькає ні синітниць». «Життям дуковим свідчуся», – промовила Дукиня, – «Санчо не відійде від мене й наступінь. Я його дуже люблю і знаю, який він великий і розумниця». «Подовж, Боже, вашій святості гарних днів», – ознаймив Санчо, – «за добру думку про мене, хоч я її і не вартий. А річ моя ось об чим. Один шляхтич мій односелець. Тяжкобагатий і мостивий, адже він з роду Альмос де Мендіна Дель Кампо, одружений з Донію Менісією Дель Кеньонес, донька Дона Алонса де Мараньони, лицаря закону святого Якова, утоплого Верадурі. Ще через нього кілька років тому щинилася в нашому селі Буча, в якій, якщо не помиляюсь, брав участь і мій пан Дон Кіхот. І то ж тоді таки збито на яєшню Томасілія Лобуряку, Бальбастро Ковален. «Ну що, паночку мій пишний, хіба це не правда? Богом вас заклинаю, потвердіть, що правда, а то панство дудство, ще подумає, що я талалай і чистобреха. Досі, впав у річ сповідальник, ти мені здавався більш талалаєм, ніж чистобрехою, а втім не знаю, за кого тебе мати далі». «Ти покликаєшся, Санчо, на таку силу свідків і доказів, – відгукнувся Дон Кіхот, – що я не можу не погодитися. Певне, ти говориш правду. Кажи далі, та коротко, бо так, як ти почав, тобі у два дні не вкластися». «Ні, хай не коротко, – заперечила докиня. Якщо хоче звеселити мене, навпаки, хай розказує, як уміє». Хоч би не вклався і в шість днів. Якщо і направду він потребуватиме аж стільки, то це будуть найутішніші дні мого життя. Отож, панство дудство, вів далі Санчо, цього самого шляхтича я знаю як облупленого, бо його обійстя від мого десь на мушкетний стріл. Так ось цей шляхтич запросив до себе гречко-сія, бідного, але чесного» й брате!» – перепинив його священник. «Якщо розповідати таким трибом, то й до другого пришестя не вберешся». «Коли Божа воля, встигну розповісти задовго перед тим речницем», – відрубав Санчо. «Отож, кажу, приходить гречко сію гостину до того шляхтича, царство йому небесне, поза як він уже переставився, і славлять умирав як святий. Сам я, щоправда, не видів, я тоді ж не вував у темблеке». «Заради всіх святих, синку!» – перебив священник. «Повертайся хоч чистим блека і перебудься без шляхтечового погребу, а то якби в нас кого не поховали, поки ти кінці виведеш». «Ну так ось», – вів далі Санчо, – «лаштуються обидва до столу сідати. Вони ще й зараз у мене в очі, як живі». Дук та Дукиня від душі веселились, бачачи, як дратують священника від біги і загайки в Санчовій розповідці, а Дон Кіхот не тямився з гніву і люті. «Так ось», – тягнув Санчо, – «пора, значиться, до столу сідати. Гречко сій і завів своєї, хай на покуті шляхтич сідає, а шляхтич своєї, хай сідає туди Гречко сій, адже він у себе в Господій може по своїй волі розпоряджатися». Та гречкосій, як о чоловік гречний і милий, уперся ні за що. Нарешті шляхтич розсердився, пірвав гречкосія за барки, посадив живосилом і сказав «Та сідай же ти, колодо, хоч би де я сів, моє покуття буде за твоє покутніше». От і вся предебенція. І дали бій, я думаю, що вона тут доречна». На лицях у Дон Кіхота плямився рум'янець, проступаючи крізь смягляву церу. Господарі, потерпаючи, якби Дон Кіхот не розсатанів у край, уловивши, куди важить Санчо, споважніли. Щоб розмову затерти і щоб Санчо Вірота заціпити, спитала дукиня в Дон Кіхота, чи подає про себе вісь сеньора Дульсінея, і чи багато велетнів і лиходійників послав він їй удар у в останні дні. Бо він, напевне, усти їх підклонити під ноги до гибелі Натея Дон Кіхото дрік Пані моя, мої з негоди мали почин Проти кінця краю їм не видно Я звоював великанів Я отсилав до неї окаянників і харцезяк Та хіба могли вони її відшукати Якщо її заклято й селючкою перекинуто Там таким поганищем, що й думкою не здумаєш Не знаю, впав у річ Санчо Панца а мені вона за всіх краща, там така хороша, а що вже метка і пострибуща, куди там до неї якомусь линвоскокові? От вам хрест святий, пані Дукине, що вона просто з землі на ослицю сплигує, не кажете кицька. Хідбати бачив її зачарованою, Санчо, спитав Дук. Ще як бачив, відповів Санчо, а який же сатана, як не я, попервах клюнув на те характерство. А вже ж зачарована, це я й батькові своєму можу розказати. Сповідач, слухаючи розмову про велетнів, розбишаки, чаровиння, нарешті зметикував, що перед ним сидить Дон Кіхот. Ізламанчі, чию історію Дук читав за поем, за що сповідач осварив, сварив, кажучи, що то дурне діло читати такі дурниці. І ось тепер, переконавшись у слушності своїх здогадів, він під гарячу руч сказав Дукові. «Ваша достойності! Вам, пане мій, доведеться відповісти перед господом за коверзування цього чайдуха. Цей самий Дон Кіхот, Дон ідіот, чи як там його, по-моєму, не такий уже недумок, як ваша достойність собі міркує, а тому потурати його химородам та витворкам не слід». Відтак звернувся до самого Дон Кіхота і промовив. «Послухайте ви!» Голово, капустяна, хто це вам уток мачив, що ви мандрований рицар, і що ви заломлюєте великолюдів і ясирите лиходійників? Схаменіться і послухайте мене. Повертайтесь додому, доводьте до розуму дітей, якщо їх маєте, хазяйству лад давайте, і годі бо вам світами блукатися, ловити вітра в полі і смішити усіх добрих людей, знайомих і незнайомих. Звідки до лиха ви вискіпали, що на світі колись водилися і ще й досі не перевелися мандровані рицарі? Де ж це в Гешпанії живуть великолюди чи в ламанчі зарізяки? І де це зачаровані дульсінеї, і всі ці триндеринди, й курзу верзу, що про вас понаписувано? Уважно вислухав донкіхот цього чистивого мужа, а як той замовк, він, не потураючи на свою пошану до дудства, зірвався на рівні обурений і угніваний, і заговорив такими словами але відповідь Тая заслуговує опрічного розділу. Розділ 32. Як відрізав Дон Кіхот своєму огудникові, а зарівно про інші оказії, і немалозначні, і втішні. Отож зірвався Дон Кіхот на рівні, затремтів увесь, мов живе, срібло, і хвилюючись і затинаючись, повів таку річ. «Се місце, де есьм аз, і приява ясновельможеств, і пошана, яку я завжди мав і нині маю до сану вашої милості, гамують і тримають у шорах мій праведний гнів. Так ось, зважаючи на сказане, а також на істину відому всім, а саме що чорнорижці не орудують іншою бронею опріч броні жіночої, септо язика, я саме до сієї броні сягну і на рівних зітнуся з вашою милостю, хоч от вас слід було б сподіватись радше добрих порад, аніж такого псякування. Душеспасенна і продиктована доброзичливістю догана висловлюється за то інших околичностей та іншим часом. Принаймні, гамдлячі мене привселюдно та ще й так брутально ви перейшли межі слушного напучення, бо останнє виходить більше зла годинішість суворості. І не гоже, виказуючи чиїсь провини, які вам не втямки, гарма-дарма узивати провинника недоумком та ідіотом. Хіба ні? Рачте ж ваша милость з'яснити, які сехемерії укмітили ви за мною, щоб дістати право картати мене, шельмувати й завертати додому, до свого хазяйства, до й малжонки і дітей, навіть не відуючи, чи маю я їх. Невже досить всіятися сповідником у чуже сімейство? Невже досить побрати науку в якомусь злиденному колегіумі, бачити світ не далі, ніж 20 чи 30 миль в околі, щоб отак, не питавши броду, проказувати закони рицарству і судити про мандрованих рицарів? Чи все на ваш суд яловий промисел і пусте гультяйство, блукатися світами, цураючись у тих і лізучи по стромах, що возносять витязів до виталища несмертельності? Якби мене вважали за недумка рицарі або шпишні та гойні можновладники, я б побачив у цьому для себе непоправну неславу. А як мене узивають ідіотом усілякі школярі, які зроду не ходили з мандрованого рицарства, то мені це байдуже. Я єсьм рицар, і рицарем, якщо буде вгодно творцеві, і помру. Одні правляться широким і розлогим полем високоносної амбіції. Інші йдуть гостинцем Ницого і Холопського підхлібництва. Ті – шляхом підступної гіпокризії, ті – путею правдивої віри – а я, проваджений своєю зорею, простую вузькою тропою мандрованого рицарства, задля якою знехтував земні достатки, але не гонор. Я допомагав зболілих, виправляв кривду, карав зухвальство, звойовував великанів, топтав піднозі почвар. Я закоханий, та лише тому, що мандрованим рицарем так подоба. Але кохаю я не непогультяйські, моє кохання платонічне і цнотливе. Мета всіх моїх поривань блага, а саме робити всім добро і нікого не кривдити. Міркуйте ж тепер ваші високості, найдостойніше дудство. Чи можна узивати пришелепою того, хто так мислить, так чинить і так мовить? «Бігме, здорово сказано!» – гукнув Санчо. «І більше ви, пане мій добродію, нічого на своє оправдання не кажіть. Все одно ліпше не скажеш, не вигадаєш і не переконаєш. До того ж, якщо йогомось запевняє, ніби на світі не водилося та й зараз катма мандрованих рицарів, то чи ж він бодай щось тямить у сих речах?» «А ти, брате? спитав сповідач – Бува не той Санчо Панса, про якого прописано, нібито Дон Кіхот помінив йому острів подарувати. Той самий, відрік Санчо, і вислужив я на той острів не согірше за кожного іншого. Про таких, як я, кажуть «З добрим, дружи, добрим станеш», а потім іще «Не дивись на рід, лиш на обихід». І ще «Прихилися до доброго дуба, буде тобі прохолода, Люба». Ось я до доброго пана прихиливсь, і вже кілька місяців при ньому, і коли, божа воля, стану сам у роднього. Не родись, а зійдись. Що там не кажи, а буде він за імператоря, а я за губернаторя». «А вже ж, друже Санчо», – впав у річдук, – «з пошани до пана Дон Кіхота я передам тобі владу над одним вільним островом, і то чималеньким». «На коліна, Санчо! – сказав Дон Кіхот, – і цілуй ніжки його достойності за тобі благодію!» Санчо послухався. Тут сповідальник, угнівившись непомалу, встав за столу і мовив Дукові так. «Моя ряса велить мені сказати, що ваша достойність така сама причинна, як і сі двоє гріховодів». Та й як їм не бути навіженими, коли люди здорові на умисел потурають їхньому навіженству? Гостіть їх у себе ваша достойність, а я, поки вони тут, подомонтарую у себе. Принаймні не треба буде огрущати за те, що до направи не надається. Так він і пішов, не сказавши більше ні слова, не дообідавши. Дук утримував його, але не дуже горливо, оскільки його цей недоречний вибух лише насмішив. Пересміявшись, він сказав донкіхотові: Ваша милость, пане Рицарю Левів, не дала собі в кашу наплювати. І тепер уже зайве вимагати сатисфакції за слова, дивитись образливі, але насправді зовсім не такі, бо ваша милость ліпше за мене знає, що образити не можуть ні жінки, ні клірики». «Свята правда», – обізвався Дон Кіхот, – «бо той, кого не можна образити, не годен і образити іншого. Жінки, діти і клірики, оскільки захищатися, якщо хтось на них наскіпується, не здатні, то й вважати себе ображених не повинні. Ріжницю між образою і зневагою ваша достойність знає не сугірше за мене». Зневага йде від того, хто може її чинити, хто її чинить і хто настиряється її чинити. Зате образа може йти від будь-кого і нічого зневажливого в собі не мати. Ото вам зразок. Гуляє хтось вулицею без ніякої призри. Аж це на нього наскакує десятеро лиходумців і обкладає його киями. Він добуває шпагу, аби свою повинність справляти, але напасників багато і їхній явний верх. І він мусить зректися свого наміру, септопомсти. помсти. От і виходить, що цей чоловік ображений, але не зневажений. Підіпру цю саму думку іншим прикладом. Йде собі чоловічина. Аж це хтось підбирається ззаду, лулусь його дубцем межі плечі, і хода. Той кидається за ним, але наздогнати не може. Отож, про побитого можна сказати, що він ображений, але не зневажений, бо в цих уразах треба настирятися». Ось, аби той, хто потяг палицею з необачки, вихопив тут же шпагу і зійшовся з перехожим віч на віч, тоді побитого можна б назвати воднораз ображеним і зневаженим, ображеним, бо його вдарено підступом, а зневаженим, бо напасник настерявся і не тікав, а стояв на місці. Отож, видлух регул гаспицького герцю, я можу вважати себе ображеним, але не зневаженим. Бо ні діти, ні жінота не повинні відчувати образи. А отже, їм нема чого ні тікати, ні зупинятися. І так само з кліриками. Бо і тих, і в тих, і в там тих нема зброї ні для нападу, ні для оборони. Відборонятися їм то доведеться, нападати – ні. Я оце сказав, що можу вважати себе ображеним, а зараз спростую самого себе. Бо кого не можна образити, той не здатен образи завдати бо я можу не бачити, та й не бачу нічого образливого в словах цього добродія. Шкода лише, що він не зостався з нами. Я б йому довів, як він ухибив, гадаючи й твердячи, що на світі не було і нема мандрованих рицарів. Якби її слова почув Амадіс, або хтось з його численного роду, не здобрішав би тим його мость». «А вже ж, – підхопив Санчо, – розполовинили б його одним махом-пахом, не кажете гранат або бождиню дрислівку, дреслівку З такими людьми не жартуй. Закладаюсь, якби Рінат Монтальванський почув блягускання цього чолов'яги, присяй бі, він дав би йому таку зуботичку, що той три роки мовчав би та дихав. Став би він з ними напрю, живий з рук не випреснув би». Дукиня вмирала з осміху, слухаючи Санча, і їй здавалось, що Джура ще кумедніший і навісніше, ніж його пан, та й багато хто поділяв тоді її думку. Зрештою, Дон Кіхот заспокоївся, обід дійшов краю, і як зі столу прибрано, з'явилося четверо покойових. Одна зі срібною мискою, друга з умивальницею теж срібною, третя з двома сніжистими й гойними рушниками, перекинутими через плече, четверта, закасавши до ліття рукави, тримала в білих руках такий справді білих, округлий брусок доброго неаполітанського мила. Перша покойова зграбно й невимушено підставила миску під саму дон Кіхотову бороду, а наш рицар на той церемоніал чудувався. Але мовчав, думаючи, що так тут заведено, не руки мити, а бороду. тим випростав, як гусак, шию, і ту ж мить з умивальниці полилася вода. А покойова милоносиця, збиваючи снігові пелихи, такої сліпучої білі був миляний шум. «Давай терти, скородити, похилому рицарь він не лише бороду, а й усе лице й навіть очі». Тож він не самохід замружився. Дук та Дукиня, зовсім до цієї затії непричетні, збентежено чекали, чим же це химерне обливання завершиться. Покойова целюрниця, намиливши рясно Дон Кіхота, вдала, ніби вода вийшла, і послала по неї подругу з умивальницею. А сеньор Дон Кіхот, хай мовляв, почекає. Подруга пішла, Дон Кіхот же зостався весь у милі – ж кумеднішою, чуднішою за його парсуну годі було уявити. Всі присутні, а їх було чимало, торопіли на нього, а він сидів з приплющеними очима й намиленою бородою, смагла, аж чорна шия випростана на півашина. Просто диво дивне, як людям стало снаги й такту не розреготатися. Покойові шкодоробниці очей не сміли звести на своє панство, а в того гнів боровся зі сміхом, і воно не знало, як учинити – покарати дівах за їхнє зухвальство чи вдарувати за втіху побачити обсміяного Дон Кіхота. Нарешті вернулася Покойова з умивальницею, і Дон Кіхотове обливання щасливо завершено. Тоді Покойова з рушниками ретельно витерла насухо йому обличчя, по чому всі четверо Покойових низенько й гречненько йому вклонились і рушили до виходу. Одначе Дук, боячись, якби Дон Кіхот не здогадався про каверзу, покликав Покойову змискою і мовив. «А зараз – умий мене!» Але, дивись, щоб води не забракло. Дівуля, тямовита й руча підійшла і підставила миску дукові стеменісінько так, як недавно донкіхотові. Інші моторно й горливо намили й вимили й йому лице, потім насухо витерли і, вклонившись, пішли собі. Згодом дук признався, що поклявся, в разі як вони не умиють його достоту, як дон Кіхота, покарати їх за сухвальство. Та вони згладили свій переступ тим, що бачно згодилися умити з милом і дука. Санчо уважно пантрував той церемоніал обмивання і казав собі: Ач, як ловко! А що, як тут заведено мити бороду не лише лицарям, а й джурам? Богом, душею своєю свідчуся, я б не відмовився. А якби мене ще й бритвою поскоромадили, це була б для мене суща розкіш. «Що ти там бубониш, Санчо?» – спитала Дукиня. «Я ось що кажу, пані!» – відрік він. «Я ж часто чував, ніби при інших княженицьких дворах по обіді годиться мити руки, а не бороду. Отож, не вчись розуму до старості, але до смерті!» А втім, ще кажуть, наживешся, то й намучишся. Хоть умитись отак ніяка не мука, а втіха. «Не журись, друже Санчо», – мовила Дукиня. «Скажу моїм покойовим, щоб вони не тільки обмили тебе, а й випрали, якщо буде потреба». «Я б уже й за бороду був одячен», – відповів Санчо. «Наразі цього доста, а там як Бог дасть». «Чуєте шафарю?» – сказала Дукиня. Обчим мій добрий Санчо просить воліть же його волю доцяти. Шафар запевнив, що раніший душею все для його мості Санча зробити, пішов обідати і повів його з собою. А дук, дукиня й Дон Кіхот залишилися сидіти за столом, гомонячи про різну різнощ. Одначе, що не візьми, то все радне ремесло та мандрована лицарія. Дукиня попросила Дон Кіхота, в нього ж усе держиться голови, обмалювати й обчеркнути вроду і риси сеньори Дульсінеї Тобоської. Бо як вірити мовляв Стоустій Славі про її гойність, то можна припустити, що це найслічніша істота на всім крузі земнім, ба навіть на всій ламанчі. Дон Кіхот зітхнув із глибока, вислухавши Дукинине прохання, і сказав аби я міг вийняти своє серце і покласти його перед очі вашої високості, ось тут, на цім столі, на якій стаці, язик мій збувся б клопоту мовити про те, про що можна хіба що здумати думкою, бо тоді ваша достойність озріла б уяв її подобизну, в моє серце вкарбовану». Та чи я зугарен списати віддати найдокладніше, найдрібніше ліпоту незрівняної дульсінеї?» Не до снаги мені такий загад. Це би був би труд, гідний пенс для парасія, тиманта Япелеса апелеса, або різця лізіппа, змалювати її на полотні, або вирізбити з мармуру й бронзи. А щоб скласти хвалу їй, треба красномовства Ціцеронового чи Демостенового. А що означає Демостенового, пане Дон Кіхоте? – спитала Дукиня. Зроду не чула такого слова. «Демостенове красномовство», – відповів Дон Кіхот, – «то все одно, що красномовство демостена. Так само ціцеронове красномовство походить від ціцерона. Себо двоє найбільших на світі промовців». Достеменно так, обізвався Дук, ви цього Дукине просто не знали. А проте Дон Кіхот потішив би вас непомалу, аби згодився списати Дульсінею Тубоську. Я певен, навіть у шкіці чи в кількох штрихах вона вийде такою, що найвродливішим красуням стане завидки. Я, звісно, накидав би такий шкіць, мовив Дон Кіхот якби ж її подобизно та не стерло в моїй пам'яті те безголов'я, що недавно впало на неї. Безголов'я таке страшне, що мені слід радше оплакувати її, аніж списувати. Щоб ви, ваше дудство, знали, днями я подався поцілувати їй ручки і запевнити собі її благословенство, призвіли згоду на третій мій виїзд. Але вона показала себе зовсім не такою, як я уповав. Її заклято, із принцеси перечаровано на селючку, з родливиці на потвору, з ангела на чортицю, з добровольної на смердючку, з солодкомовної на хамку, з величавої на вітрогонку, з яснозорою на бісів вилупок, коротко, з дульсінеї бойської на репану саяжанку. «Святі всі при нас!» Покликнув Дук дужим голосом. «Який супостат, який ворог і триворог теє проворив? Хто умкнув у людства ту ліпоту, якою воно милувалось, ту радість, яка його веселила, і ту чеснородність, яка підіймала вгору його дух? Хто?» – перепитав Дон Кіхот. – Хто ж іще, як необлудний чорнокнижник, один із цілого сонму моїх заздрісників та гонителів? Це кляте насіння повелазило на світ, аби тьмарити й зводити на нівець діяння праведників і звеличувати й оточувати ореолом чини і вичини грішників. Чорнокнижники мене напастували, чорнокнижники мене напастують і напастуватимуть доти, доки не вергнуть і мене, і мої чудородні рицарські подвиги в глибоке провалляне пам'яті. Вони утверджують мене і ранять так, щоб найдошкульніше, бо викрасти в мандрованого рицаря Даму, то все одно, що виняти йому очі, забрати в нього сонце, позбавити його сустенції. Я вже не раз мовив, і ладен повторити ще і ще. Мандрований рицар без дами, все одно, що древо без листе, кам'яниця без підмурку і тінь без тіла, що її відкидає». «Все це так», – обізвалася Дукиня. Але якщо вірити Дон Кіхотовій історії, оголошені оце друком і зустрінуті схвально читачами, то виходить, що ваша милость і на очі не бачила сеньори Дульсінеї, і що такої синьори на світі нема, що ви її вимріяли, спородили і появили фантазією, прикрасивши її всіма чарами і досконалостями, які тільки вам на думку набігли. «Про цю матерію можна розводитися багато», – відповів Дон Кіхот. Бог віть, існує Дульсінея на світі чи ні, вимріяна вона чи не вимріяна, у розслідах такого роду дощирене не доберешся. Фантазією мою володарку я ні породжував, ні появляв, хоч я її уявляю такою, якою слід бути дамі, оздоблені усіми чеснотами, здатними прославити її на цілий світ. А саме, вона бездоганна красуня, пишна, але не гоноровита, Коханка Яра, але цнотлива, привітниця завдяки своїй гречності, гречна завдяки своїй вихованості і нарешті незрівнянна завдяки своїй вельможності, бо при блакитній крові врода пишає і буяє, піднесена вищий ступінь довершеності, ніж у худорідних красунь. «Ваша правда», – зауважив Дук, «але дозвольте мені, пане Дон Кіхоте, поділитися думкою, виниклою в мене при читанні про ваші подвиги». Даймо, що Дульсінея таки існує і мешкає в Тобусі чи деінде, і що вона така сама пригарна, як ваша милость списує. Але все ж родовитістю їй не дорівнятися Оріані, Аластрахареї, Мадасімі та іншим мостивим дамам, що ними аж рояться сторінки улюблених ваших романів. На це можна б заперечити, обізвався Дон Кіхот, що Дульсінея славна не родом, а робом, що крову шляхетнюється чеснотами і що худоправедник більшого стоїть, ніж родовитий грішник. Тим паче, що Дульсінея має такого герба, який може її зробити повноладною королевою, бо достойності прекрасної чистивої жінки здатні сотворити найбільші дива, і якщо неявно, то принаймні скритно містять у собі найвище щастя. «Бачу, пане Дон Кіхоте», – зауважила Дукиня, – «що ви міркуєте з залізною логікою і зрите, як той казав, у корінь. Тепер я вірю і цю віру передам всім домівникам, ба навіть буде потреба самому Дукові, панові моєму, що є у тобосі така собі дульсінея, що вона живе й досі, що вона гожа й вельможна і цілком достойна служіння їй, такого рицаря, як синьор Дон Кіхот». А в моїх устах це найвища хвала. А все ж мене бентежить і викликає якусь досаду проти Санча Панси одна річ. І бентежить мене ось що – Історія повідає, що Санчо Панца, прийшовши до сеньори Дульсінеї з листом від вашої милості, застав її за переточуванням пшениці. Та ще й указується, що збіжжя було заміркувати. Ось ця подробиця змушує мене сумнитися в шляхетності її роду. На те відрік Дон Кіхот. Пані моя, щоб ваша величність знала, зі мною завжди лучаються такі причти, як і ні з одним мандрованим рицарем. Хай би хто там ті пригоди насилав, невідома сила промислу або ж злостивість заздросного чорнокнижника. Це ж бо довідна річ, що всі, щасливі всі мандровані рицарі Славути, мали якийсь незвичайний дар. Той не давався на чари. Той був невразливий до ран, таку мав непроникливу шкіру, як, приміром, приславний Роланд, один із 12 перів Франції. Якщо вірити переказові, його можна було поранити лише в п'яту лівої ноги і ніякою іншою зброєю, окрім циганської голки. Отож, коли Бернардо дель Карпіо побив його в ронцевалі, то побачивши, що залізо його не бере, підняв Роланда на руки й задушив – Згадавши, як Геракл убив Антея, страшного великолюда й буцімто сина землі. З цього я висновую, що, може, я теж наділений якоюсь такою властивістю. От тільки невразливості мені не даровано, бо я не раз дізнавав на собі, що шкіра в мене ніжна і вельми вразлива. Так само і відпорності на характерство – Бо якось мене посаджено в клітку, куди ніяка сила, окрім Чарівницької, не здоліла б мене запроторити. Та оскільки я вирвався на волю, хочеться вірити, що ніяке нове волхвування мені вже не завадить. Тим то чаклуни, відчувши, що жодна з їхніх каверс не бере... Мстяться на тій, яка мені над усе дорожча. Строять смішки над дульсінею, задля якої я живу і дихаю. В такий спосіб силкуються мене на той світ загнати. Ось чому, я думаю, що коли мій зброєноша прибув до неї з моїм посельством, вони злицювали її в мужичку і змусили її робити таку чорну роботу, як переточування збіжжя. А втім... Я вже зазначив, те збіжжя не було ні пшеницею, ні ячменем, а зернами східного жемчугу. І на доказ, що це щира правда, признаюся ваша магніфіценція, що я недавно був у Тобосі, але так Дульсінеїного палацу й не знайшов. А другого дня вона постала перед журою моїм Санчом у власному своєму образі, септо в образі першої вродливиці на всім земнім крузі. А от мені вона явилась репаною, поганющою і невельми тямовитою хлопкою, хоч насправді саме в ній міститься вся мудрість світова». А оскільки мене самого не заворожено, та й по зрілому розмислові заворожити годі, то, отже, це її заворожено, ображено, злицьовано, спотворено і підмінено, і на ній окошилася помста моїх ворогів. Тим-то я знай, оплакуватиму її доти, доки вона не стане переді мною в первісній своїй подобі». Все це я проти того веду, щоб Санчова оповідь про те, як Дульсінея переточувала і перевіювала збіжжя, не бентежила нікого, якщо вона явилась мені перелицьована, чи ж дивина, що знекрашена постала вона й перед ним». Дульсінея – зацного й хорошого роду, і долі її може позастрити численна тобоська шляхта, староцвітська знакомита, бо саме завдяки несподобній Дульсінеї город цей возвеличиться і заживе слави в потомних віках. Ось саме так уславила трою Гелена, а Гешпанію Кава, тільки Дульсінеєне ім'я прогуде голосніше і яскравіше. І ще слід вам сказати, ваша магніфіценція, що Санчо Панца найутішніший з усіх зброєносців, які коли-небудь мандрованим рицарем слугували. Його простацькість виходить іноді вельми дотепною. Ото ще не вгадно, простак він чи дотепник. Ось вам цікава тема для роздумів. Деякі його хитрощі виказують у ньому плодька, а певна безтолковість змушує думати, що він баран-бараном. Він у всьому сумниться і в усе вірить. То він таке зморозить, що вуха в'януть, а то висловиться так мудро, що вдариш руками об поли. Словом, я не проміняю його на жодного іншого зброєношу, хоч хай мені дають на додачу ціле місто. І все ж я в непевності. Чи треба посилати його заряджати островом, подарованим йому вашою високістю? хоч я бачу в ньому певні здольності та врядування, йому б лише уставити клепку, то він упорається з будь-яким губернаторством не согірше, ніж король з податками». Тим паче, що ми добре досвідчені. Губернаторювати можна і без великого уміння, і без великої ученості. Скільки он губернаторів, які в грамоті ледве бекають. Зате верховодять вони, не кажи ти, орли». Головне, щоб вони сповнені були добрих замірів і щоб брали справу сумлінно. А радців і дорадців їм ніколи не забракне, адже невчені губернатори з шляхти неодмінно для судочинства єднають собі асесора. Я б теж нараяв в Санчові. Не будь лупій, та й боржника не жалій. І ще дещо я пристарав. Колись поділюся припасами на вигоду Санчові на пожиток острову, під чию руку він перейде». Так гомоніли між собою дук, дукиня і Дон Кіхот. Аж це за дверима почулися голосні крики і галас, і водноча до зали впав Санчо, переполошений до смерті, під бородою замість серветки матерчане сито, а за ним цілою ватагою по хлібці, точніше кухтики та кухарчуки а також інші лизоблюди чи блюдолизи, причому один із них цупив помийницею з водою. Не водою, а судячи з її кольору і чистоти, помиями. Кухтик на п'яти наступав Санчові і підставляв йому помийницю під саму бороду, а другий поривався цю бороду вимити. «Браття, що це є значить?» – запитала Дукиня. «Що це таке?» Чого ви в'язнете до цього добродія? Невже ви забули, що його губернатором нарядили? На теї відрік кухтик целюрник. Сей добродій не хоче митися, а у нас же так заведено, допіру сам дук та його власний пан милися. Ба ні, хочу, заперечив неабияк угніваний Санчо. Остільки я бажав би, щоб рушники були чистіші, лух прозоріший, а руки у них не дуже брудні. Адже між мною та моїм паном не така вже велика ріжниця, щоб його полоскати водою пахнючою, а мене обливати вонючою. Звичай та обичаї ріжних панств і княженицьких хоромів то гділи ж гарні, коли не завдають прикрощів. Ну, а цей обряд обливання, що в житку тут, поганіший від усякого самобичування». Борода в мене чиста, і таке відсвіжування зайве, а хто насміє мене мити або шторкнутися волосу на моїй голові, себто бороді, тому я, шануючи слухи ваші, розчереплю до вбежку, бо всі антимонії з намилюванням більше скидаються на смішки, ніж на шану до гостей». Дукиня вмирала з осміху, бачачи Санчо лють і слухаючи його речей. Однак Дон Кіхотові не до вподоби припало, що Санчо замість рушника красує в брудній ганчірці і що над ним строїть куховарська челядь смішки. Тимто, низенько вклонившись дудству на знак того, що збирається виголосити орацію, він суворим голосом обізвався до цієї галяйстри. «Гей ви!» «Панове шляхетство, може б ви облишили хлопця та пішли собі, звідки прийшли або куди заволите, Збройноша мій не брудніший, ніж будь-хто інший, а ця помийниця – начиня про нього і непридатний гидомирне. Послухайтесь моєї ради й облиште його, бо ні він, ані я таких жартів не попустимо». Санчо підхопив слово з рота свого пана. «Так можна шуткувати?» – сказав. «Хіба що з приблуди безхатнього? Я не я буду, якщо це попущу. Несіть но сюди, грибінця, або щось там употіп, і пошкороматьте мені бороду, і як вичишите щось для вашої чистості образливе, то хай мені обчикрижать макотирю!» Тут ще не пересміявшись, промовила Дукиня. Санчо панца має і завжди матиме, хай би що він казав цілковиту рацію. Він чистий і на його суд миття не потребує, а раз наш звичай йому не до шмиги, то вольному воля, спасенному рай». А ви, чи вчинили нерозважливо і необачно, ба навіть зухвало, подаючи такій особі та ще й з такою бородою замість миски і з щирого золота та голландських рушників якісь помийниці, дерев'яні шаплики, ютиральники, стирки. А втім, ви, єстениця, й нечеси, ви такі спідлені, що не годні потаїти своєї зненависті до збройностів мандрованих рицарів. Не лише лизоблюди чи блюдолизи, а й сам маршалок повірив, що Дукиня не жартує. Тим зняли з Санча ганчірку, дали йому спокій і пішли геть, як непишні. Санчо, побачивши, що ця грізна, як на нього небезпека минулася, вклякнув перед Дукинею і сказав, «Від великих паній жди великої ласки!» Ваша ж милость рачила мені допомогою такою, що я, аби за неї віддячитись, ладен висвятився на мандрованого лицаря, щоб потім до віку служити такій високій сеньорі. Сам я хлоп, санчом панцею взиваюсь, я одружений, маю діти і служу за джури. Як бодай хоч щось із цього може стати вашій хорошості в пригоді, то вам досить лише звеліти, і я до послуг вашої достойності». «Зразу видно, Санчо», – відповіла Дукиня, – «що ти навчився бути гречним у школі з самої гречності. Зразу видно, хочу я сказати, що тебе винянчив на своїх грудях сеньор Дон Кіхот, а він, звісно, сама гречність і взоровзор церемоній або, як ти кажеш, антимоній». «Благословенні ж такий пан і такий служник, бо один зірка провідна для всього мандрованого рицарства, а другий – світильник для всіх збройностів вірненький. Устань, друже Санчо, тобі за твою гречність віддарується. Я попрошу мого владаря Дука, щоб він як найхучий ушанував тебе обіцяним губернаторством». На цьому завершилася розмова, і Дон Кіхот пішов спочити по обіді, а Дукиня попросила Санча, як йому не дуже хочеться спати, посидіти з нею та її покойовими у прохолодній залі. Санчо відповів, що хоч і звик улітку по обіді прикорхнути годин 4-5, він, аби віддружити Дукині за її ласкавість, постарається сонноту збороти і сповнити її розказ. На сім слові він пішов, а Дук знов звелів челядинцям трактувати донкіхота як мандрованого рицаря і пильнувати всіх приписів, що їх нібито бозна колишнє мандроване рицарство дотримувалося. Розділ 33. Про цікаву з Пансою розмову Дукині та її покойових, достойну прочитання і відзначення. Отож, повідає історія, що Санчо не передрімав по обіді, а дотримав свого слова, і пообідавши, удався до Дукині. Дукиня ж, смакуючи наперед у послухати його, запросила присісти біля неї на дзиглика, проте Санчо, як огречний чоловік, честі тієї зрікся. Тоді Дукиня ознаймила, що йому вільно сидіти як губернаторові, а говорити як збройносцеві, і що обидва ці титули вповажнюють його на футель самого сіда Руя Діаса-войовника. Санчо здвигнув плечима, послухався і сів. А всі дукини дуені та Покойові обступили його в глибокій мовчанці й налаштуватилися уважненько слухати. Першою заговорила Дукиня, і почала вона так. Тепер, коли ми самі, ніхто нас не чує, мені хотілося б, щоб сеньор-губернатор розвіяв певні сумніви, що виникли в мене при читанні недавно видрукуваної історії Великого Дон Кіхота. Ось один такий сумнів. Якщо добрий Санчо ні разу не бачив Дульсінеї, вибачте, сеньори Дульсінеї Тобоської, і не передав їй від сеньора Дон Кіхота листа, бо лист той залишився в пам'ятовій книжці в С'єрі Морені, то як же він насмів вигатати за неї відповідь і придумати, нібито він сам застав її за переточуванням збіжжя? Адже вся ця брехня й облуда лише плямує добру славу незрівняної Дульсінеї – а також ущерблює честь доброму зброєноші і розминається з його обов'язком вірності. На сім слові Санчо мовчки підвівся з дзиглика, зігнувся в три погибелі, приклав пальця до уст і спроквола обійшов усю залу, зазираючи за штори. Відтак усівся знов і сказав. Ось тепер, пані моя, коли я переконався, що ніхто, окрім притомних, не слухає нас по таймиру, я без усякої обави і призри відповім на ваше питання, а заодно і на все, що ви спитати рачите. І передусім скажу так. На мій суд пан мій дон Кіхот навіки божевільний, хоч іноді він висловлюється на мою думку та й на думку всіх, хто його слухає, так мудро і розумно, що ліпше не скаже й сам лукавий. А все ж, сказати по щирості і без усякої утайки, я цілком певен, що він не сповна. Все так нерушимо вроїлося мені в голову, що я важуся навіювати йому таке, що при сяйбі купи не держиться, як от відповідь на листа. Так само і з оцим, що сталося тиждень тому – тим то й до книги не втрапило, а саме з перечаруванням сеньори доні Дульсінеї. Адже це я упевнив мого пана, що її заклято, а це ж така правда, як на вгороді бузина, як на осиці кислиці. Дукиня попросила Санча розповісти про витівку з чарощами, і той виклав усе, як було, на превелику втіху слухачок. Дукиня почату розмову підхопила і сказала так. От я вислухала оповітку доброго Санча, і в душу мені заронився новий сумнів, і чийсь голос мені нашіптує. Якщо Дон Кіхот із Ламанчі божевільний, непритомний і недоумкуватий, а Санчо Панса його Джура протеє знає, одначе й далі служить йому і товаришить, і ще на його обіцянки цацянки ця йме віру, то він, безперечно, ще навісніший і безтямніший за свого пана. А раз так, то гляди, сеньоро дукине, як би ти не прогадала, передавши під оруду Санчеву острів. Якщо він не здольний над самим собою радити, то як же він радитиме над іншими? Бігме, пані, відповів Санчо. «Сумнів у вас заклюнувся недарма, Тільки скажіть вашому голосу, щоб він говорив голосніше. А втім, як йому заманеться, я ж бо знаю, що, мовить, він правду. Мав би я олію в голові, то давно б мого пана покинув. Але така вже мать моя судьбина і планида. Інакше не можу. Мушу йому товаришити, та й край». «Ми з ним односельці, він мене харчував, я його люблю, він цим дорожить, навіть подарував мені осляд. А головне, я вірний-вірненький, отож ніхто нас із ним не розлучить, хіба що заступ і лопата. А якщо ваша верховність не зволить дати мені обіцяний острів, ну що ж, обійдеться панське весілля і без марципанів. Тим більше, що ця відмова може мені і в облаго». Хоть я й не мудрий, а все ж кумекаю, що означає пословка, не к добру мурашу крила. І мого Санчо Джура до неба дістане швидше, ніж Санчо губернатор. У Франції добрий хліб, а й в нас не гірший. Потемки всі коти сірі, на добіди ще й не снідав, род здоровий, як вершта, та не все ж в нього вергать. Чи мох, чи вовна, аби кишка повна, пташкам польовим – «Пан біг кормитель і обмислитель. Грубше сукно, ліпше гріє. Коли ми наказуємо довго жити і нас ховають у сиру землю, і князь, і наймет однаковими туди йдуть. У землі папське тіло займає стільки ж місця, що й паламарське». Хоть той куди вище там того, лягаючи в яму, всі ми скулюємося і скоцюблюємося, чи, вірніше, нас хоч не хоч скулюють і скоцюрблюють, і на добраніч. Отож, повторюю, якщо ваша вельможність не захоче подарувати мені острова, бо дурний єсте, то я, як стій, зійду за розумника. Чув я, що за Христом сам чорт з хвостом, і не все те золото, що ся світить. І одволів волів, плугів та ярма одірвано ратає вамбу і настановлено за короля гешпанського, а Родріга одірвано оцлато главу розваг і розкошів і кинуто гаддю на жир, як правду в піснях старовинних співають, а не брешуть. Чого ж бо то вони брехали, гукнула доня з дуєння, що була серед слухачок, у водній пісні мовиться, що короля Родріга вергнули живцем до ями, де тих ропух, змій та ящерок аж кищило-броїло, а через два дні з ями дійшов його глухий і жалібний голос «Вже гризуть мені, гризуть те, чим я грішив багато». Тим-то мость має рацію, що воліє пахарювати, ніж королювати, раз королів усяка нечість пожирає. Простацькі дуенні речі до киню насмішили, зате Санчові міркування й приказки здивували непомалу. «Добрий Санчо сам, звісний», – сказала вона, – «що як шляхтич щось прирікає, то він неодмінно виконає, навіть приплатившись головою. Дук, мій пане малжонок, хоч і не змандрованих, а таки рицар». І тому слово своє щодо острова дотримає, на злої на суперзавитками зловорожості цілого світу. Отож, санчо, не журись. Одного дня ти зійдеш на престол свого острова й панства та й станеш на цей уряд, а з цього та дай ще, Боже, на вищий. На тебе ж я покладаю повинність урядувати якнайкраще над своїми підданцями, адже всі вони віддані шляхетні люди. «Щодо урядування по-доброму», – обізвався Санчо, – «то мене просити не треба, бо я з роду жалісливий і спочутливий до чужої біди. На чужий коровай, очей не поривай, небом присягаю, що мені значеної кості не підкинеш. Я битий жак, знаю де, що і як. Я й на слизькому не спотикнуся, мені бляхманом очі не занесеш, я маком не сяду». Бу-на-бу, му-на-му, з добрим по-доброму, з лихим по-лихому. По-моєму, в урядуванні добрий почин – то вже половина діла. З півмісяця погубернаторюю, та й так на собачу, що знатиму це діло краще за хліборобство, що в ньому я з пупка навчився. «Твоя правда, Санчо», – мовила Дукиня, – «вчені не родяться, а робляться, і в єпископи з людей виходять, а не з каміння». Та вернімося до того, про що ми допіру говорили, а саме до перечарування сеньори Дульсінеї. Тут саме напрошується ось що. Весь цей санчів фортель, учворений з бажання посмішкуватися над своїм паном і навіяти йому ніби ота мужичка Дульсінея, а як пан його її не впізнає, то це тим, що їй заклято. Все те є верза якогось чорнокнижника з тих, хто не дає просвідку сеньорові Дон Кіхотові. Адже мені з певного джерела довід невідомо, що та мужичка, яка на ослицю стрибнула, була і єсть Дольсінея Тобоська. І що добрий Санчо, сподіваючись ошукати іншого, ошукався сам. Це така сама певна річ, як усе те, чого нам зріти нашими смертними очима не дано. І щоб сеньор Санчо Панца знав...» «Ми теж тут маємо чорнокнижників. Вони прихильні до нас і цілком правдиво, щиро, навпростець, безсорома казка розповідають нам, що на світі діється. І хай він мені повірить, що дівка Стрибуха була і єсь Дульсінея Тобоська, і що вона така ж зачарована, як і рідна мати, і колись вона явиться нам у своїй правдивій вподобі, і тоді Санчо збагне, як він уклипався». «Цілком можливо», – одрік Санчо Панса. І тепер я вже ладен пойняти віру всьому, що пан мій розповідав про яскиню Монте Сіноса. Буцім то там він бачив сеньору Дульсінею Тобоську в тому самому строї і в наряді, в якому нібито бачив її я – коли мені прибандюрились раптом її заворожити. А вийшло все напаки. Істинісінько так, як ваша милость, пані моя, мовите, бо від мого недійшлого розуму годі ждати, дати, щоб він в одну мить вимудрував таку химороду, а потім не такий уже мій пан непротомний, аби мої кволі і хистки докази змусили його повірити в таку нісенітницю». А все ж, сеньоро, хай ваше добродійство не думає, що я чоловік зловредний. Адже такий пеньок, як я, не зобов'язаний зглиблювати задніх думок і капусти клятих чародіїв. Усе це я вигадав, щоб уникнути докорів пана Дон Кіхота, а не на те, щоб йому накапустити. А як сталося інакше, то ж пан біг там на небесі, відає серця наші». І то, правда, згодилася Дукиня. А тепер скажи мені, Санчо, що це ти розводився про печеру Монтесіноса? Мені все цікаво знати. От Санчо Панса і розказав якнайдокладніше про оказію, описану вище. Вислухавши його розповідь, дукиня сказала з цієї пригоди ось що можна виснувати. Раз преславний Дон Кіхот запевняє, що він бачив там ту саму селючку, яку Санчо побачив біля тобоса» то виходить все-таки Дульсінея, а отже ворожбити на рід ручий і моторний. От і я кажу, підхопив Санчо Панса, якщо сеньора Дульсінея то казача зачаклована, то нехай собі як знає, де вже мені тягатися з ворогами мого пана. Їй мать до гибелі і кожен злий як сатана. Сказати по щирості, я бачив селючку, і за селючку її взяв, і за селючку маю, а якщо це була дульцінея, моя хата з краю, я тут ні при чому, і квит». А то на п'яте мені наступають і знай в одно – Санчо сказав, Санчо узяв, Санчо туди, Санчо сюди, Санчо теє, Санчо сеє. Нібито Санчо так собі абихто, а не той самий Санчо Панца, який у книгах розгулює галасвіта. Так принаймні казав мені Самсон Караско, а він же бакалярував по самих «Саламанках» такі не брешуть, хіба що дуже їм засвербить або ж мому у надобі стане. Отож, хай до мене не в'язнуть, а як слава про мене добра, а я ж од мого пана чув, що добре імено дорогше над усяке майно, то приснастіть мене до губернаторства, і ви побачите, яких див я натворю, і з доброго зброєноші, і правитель буде хороший». «Все, що це сказав славний Санчо», – вирекла Дукиня – то катонівські вислови або принаймні уривки самого Мікаела Веріно – «Флорентіпус оксідіс анніс» – латиною померлого в розквіті віку. Зрештою, висловлюючись його ж таким мовою, можна сказати, що під лихим плащем та добрий питець. «Щоправда, то правда, пані», – сказав Санчо – Зроду в житті не пив з налогу. Від спраги, я признаюсь, кружав, бо ліцемірства в мене нема ні трішечки. П'ю, коли охота, і коли неохота, і коли частують, щоб кривлякою або нічимою не здатися. Адже як до тебе п'є товариш, то треба мати в грудях не серце, а маймур, щоб не вихилити до дна». Ну, та штанці у мене, як той казав, сухі і чисті. Тим паче джури мандрованих лицарів переважно водичку п'ють, бо вони з найгаями і пущами, байраками і левадами, горами з безкеттям тиняються. Вина нігде й не понюхаєш, хоч око собі вийми такому плати. «Я думаю», – вимовила Дукиня. «Ну, а зараз, Санчо, йди відпочинь, а потім ми ще побалакаємо гарненько і розпорядимося, щоб тебе приснастили, як ти кажеш, до губернаторства». Поцілував ще раз Санчо Дукиню в руку і попросив її о ласку подбати про його сірого, бо все, мовляв, світло його очей. «Про якого такого сірого?» – спитала Дукиня. «То перепрошую, Санчо на те». Мій каплій, осел би то, ушак. Скоро я вступив сюди в замок, я попросив оцю сеньору дуеню подбати про нього, а вона так на мене визвірилась, ніби я сказав, що вона потворна або ж стара, хоч дуеням більше годилося б і пристало ходить колобидла, аніж у залах порадувати. Хай Бог милує. От уже кого не міг терпіти один гідальго, мій односелець, то це саме таких їмостей. «Певне якийсь хамлюга», – вкинула слівце Дон'я Родрігес, Дуен'я. «Якби він був гречний, гідальго, то таких, як я, на руках носив би». «Годі бо вам», – обізвалася Дукиня. «Цитьте, Дон'я Родрігес, і ти, сеньоре панцу, заспокойся. Клопіт про ушака я беру на себе. Якщо вже він такий клейнот для Санча, я пильнуватиму його, як ока». «Досить, як ви пильнуватимете його як осла», – заперечив Санчо. «Ми з моїм ослом – простота, і ми краще згодимося, щоб нас штилем штирхонули, ніж бути тягарем для вас. Хай мій пан запевняє, що в справах гречності краще переборщити, ніж недоборщити, проте в осляцькому чи нехай каплійському ділі треба шанувати міру і держатися золотої середини». На те Дукиня одвітувала. «Візьми, Санчо, осла губернарювати з собою. Там його можна годувати у припуст і від праці звільнити». «А що ви думаєте, ваша милость, сеньоре, Дукиня?» – зауважив Санчо. «Сам я не раз бачив, як губернаторювати посилали ослів. Отож, бо візьму свого з собою. Це не така вже й дивина». Знов розсмішили й потішили дукиню санчеві слова, й, одіславши його відпочити, вона пішла до дука, щоб всю ту розмову переказати. От між ними двома ухвалено й погоджено, що вони підстроять Донкіхотові знакомиту штуку, та ще й геть то рицарському дусі. І вони воістину підстроїли йому не одну, а багато таких то штук, вельми удатних і спритних, що їх можна зачислити до найкращих пригод, розказаних усій вікоповній історії. Розділ 34 де оповідається, як вигадано спосіб відчарувати незрівнянну Дольсінею Тобоську. Ось так і склалась, чи не найславетніша на цілу цю книгу, пригода. Розмови з Дон Кіхотом та Санчом Чомпансою дуже дуковій дукині до смаку припали. Укріпившись у намірі вигадати їм фрашку, Фрашку з присмаком придебашки поклали вони скористатися з Дон Кіхотової оповідки про печеру Монтесіноса, аби справити воїстину преславну пригоду. Найбільше Дукиню, між іншим, вражало Санчове простосердя. Той свято увірував нібито Дульсінею Тобоську зачаровану. Дарма, що сам він подвизався за химородника і сам таки цю штуку штукував. І ось, давши належний розказ служебництву, дук і дукиня через шість день по донкіхотівім приїзді до замку повезли його на лови з собаками. І то з такою ватагою облавників та псарів, що й королівському полюванню впору. Дон Кіхотові офіровано мисливський убір, а за рівно й санчові, зелений, добротного сукна, одначе Дон Кіхот од убору відмовився заявивши, що незабаром повертається до таборування та бівакування просто неба і возити з собою брання та всяку примусію не з руки. Зате Санчо одіж узяв з наміром при першій ліпшій нагоді її загнати. Отож, призначеного дня прибрав Дон Кіхот на себе рештунок, а Санчо Панца переодягнувся й, обладувавши сірого, з яким розлучатися не схотів, хоч йому офіровано баскового коня – пристав до гурту нагоничів. Потім вийшла одягна йошатна дукиня. І Дон Кіхот, як огречний, поштивий кавальєро, посперечавшися з дуком, притримав її ступака за вуздечку. Врешті дісталися вони до лісу, порослого між двома височенними горами. І тому, як розподілено лази, засідки й вартівні, і всі порозходилися, почалися лови. І щенилися несвітський галас, гармидер і тюкання. Так що завалуванням псів та тюрлюканням ріжків люди одне одного не чули. Дукиня спішилась і стала з гострим ратищем у руках там, кудою, як вона знала, внадались бігати вепрі одинці. З коней позлазили також дук і донкіхот, і поставали оба бічнеї. Санчо ж пас задніх, і з сірого він так і не зійшов, побоюючись, що йому пішому може добре натруситися. Заледве спішились і вишукувалися з численним почтом-рядком, аж це гульк, просто на них, скований псами і гнаний облавниками, прездоровенний одинак, з зубами і клаце, весь запінений. Побачивши його, Дон Кіхот нахопив на руку щита, добув меча рушив йому навперейми, слідом дуки з рогатиною. А дукиня, та, аби дук не спинив її вчасно, була б вихопилась поперед обох. Тільки Санчо, уздрівши величезну звірюку, зіскочив з сірого, рванув щодуху тікати і спробував видертися на високого дуба. Але йому не повелося. Скоро він доліз до середини дерева і ухопився за гіляку, щоб на верхівля стерепкатися. Гілка на його біду та безголов'я вломилася, він дав сторчака, але при падінні зачепився за сук і завис у повітрі, не дістаючи до землі ногами. Опинившись у такому фрасунку, чуючи, як тріщить по швах його зелена полусвита, і гадаючи, що хижий звір туж-туж кинеться сюди і його пропоре, він так зарепетував і закричав, пробі, що всі, хто чув його, а не бачив, повірили, що він уже у диковій пащі. Нарешті і класти каванисько упав прошитий безліч чуратищ. От, упізнавши Дон Кіхот, Санчів голос, на крик обертається і бачить. Висить Санчо до гори Дрига на дубі, а під ним стоїть Сірий, який не побажав його покинути в сутузі. Як повідає Сіт Ахмед Бененхелі, рідко бачено Санча-Панцу без Сірого, а Сірого без Санча. Така бо велика була їхня приязнь та обопільна відданість. Під'їхав Дон Кіхот і зняв з дуба Санча. А той, відчувши себе на волі і на твердій землі, став оглядати свою подерту мисливську полусвиту і серцем крушитися. Він бо був певен, що цей стрій вартий цілого майорату. Тим часом здоровенну тушу вепрову, завдано на мулицю, прикрито віттям розмайрину й мирту, і, як от трофей, відвезено до просторого шатра, на п'ятого на лісовій галявині. Там уже пороставлювано столи і справлено таку багату й розкішну учту, що тільки з самого цього можна було судити про гойність і достаток господарів. Санчо показав дукині проріхи на своєму подертому строї і сказав. Якби ми полювали на зайців або ж на пташок, певне моя полусвита не мала б такого плачевного вигляду. Не втямлю, що завтіха сочити звірюку, здатно так і клом шпоротонути, що тут тобі й капець. Пригадую, в одній старосвітській балаці співається так. Хай ведмідь тебе змордує, як приславного фавілу. Все баладка прогодського царя, пояснив Дон Кіхот, його ведмідь розшарпав на ловах. «А я про що ж кажу?» – вів далі Санчо. «Не подобається мені, коли потужники і царі наражаються на таку небезпеку задля втіхи б то. А потім, яка ж то втіха, вбивати нічим невинну тварину». «Ні, Санчо, ти помиляєшся», – заперечив Дук. «Нема розваги для царів і потужників достойнішої кориснішої, аніж лови з псами. Полювання – то ніби війна». В ловецтві застосовуються ті самі військові хитрощі, засідки, пастки, щоб здужати ворога з найменшим для себе ризиком. На полюванні ми терпимо тріскучий мороз і давучу спеку, нехтуємо і сон, і спочинок, набираємося снаги, наги, вправляємо наші члени, щоб зробити їх гнучкішими. Коротше, це заняття нікому не вадить, а втіху дає многим». Найліпше ж у ловах з нагінкою те, що вони не для всіх, і це їх відрізняє від інших відмін полювання, за вимком хіба що соколиного, то мислицтво для королів та іменитих осіб. Отож, Санчо, зміни свою думку, і як губернатурюватимеш, то полюй, і ти переконаєшся сам, що це піде тобі на пожиток». «Е, ні», – одвітував Санчо. Як ти, добрий губернатор, зламай ногу, будь доматор. Гарний би він був, до нього суплікатори в найпильнішій потребі, а він собі гасає по пущах. Та так усе його врядування піде в нівець. Присягаю на душу, пане, мисливство та всякі витребеньки радше для гультяїв, ніж для губернаторів. Я от для розваги на великодні святки гулятиму в гарбу, а неділями та присвятками в скраклі, а всі ті лови та перелови не про мене, та й душу мою вернуть. Дай Боже, Санчо, аби так було, от слова до діла стої одна миля. Хай би там що, заперечив Санчо, умів брати, умій і віддати. Як бог тобі баха, будь і пізня птаха. Не ноги кендюх носять, а кендюх ноги. Краще Боже спомагання, як тирання уставання. Лежи не Боже, як Бог допоможе. Я хочу сказати, що як Господь мені поможе, і я з горливістю відбуватиму свої повинності, то з мене вийде орел, а не губернатор. Мені пальця в рота не клади. «Бо дай тебе Бог забув з усіма святими окаянний сиволапцю», – гукнув Дон Кіхот. «Коли вже, Санчо, ти перестанеш приповідати, а заговориш доладно й толком, як я тебе не раз навчав? А ви, ваші достойності, панство моє, не зважайте на цього балабана. Він вас цими приповістками заморочить, а в них стільки ж розуму, скільки дай Боже йому здоров'я і мені, якщо я згоджуся його слухати». У Санча-Панци прислів'їв, сказала Дукиня, ще більше, ніж у грека Командора. І чим вони виграють проти Командорових, то це стислістю. Санчові пословки особисто мені більше смакують, хоч Командорові нижуться слушніше і туляться доречніше. Отак От гомонячи про се, про те вони вийшли з шатра і заглибились у ліс. І за оглядинами вартівень та засідок, уплив у них цілий день, і непомітно зайшла ніч. Та не така ясна й тиха, як звичайно о цій порі, тобто серед літа буває». А втім, сутінь, що землю обволочила, вельми пособляла витівці дудства. І ось як смеркло, нараз ніби звідусіль загорівся ліс, відтак ліворуч і праворуч то там, то там почулися звуки численних ріжків та інших вояцьких струментів. Буцем-то лісом сунуло велике комонне військо». Блиск вогнів і звуки бойової музики сліпили очі й глушили вуха всіх присутніх, навіть у змову втаємничених. Потім звідусіль донеслося галалакання, як звикли кричать маври битву починаючи. Засурмили сурми і кларнети, забили тулумбаси, заспівали жоломійки, сливе воднораз, гучно і безугавно. Отож тільки глухий міг від цього гармидеру не оглухнути». Дук онімів. Дукиня стерялась, донкіхот остовпів, санчо панца затрусився. Навіть у таємничині і ті перепудились. Зі страху ніхто не пустив пари з уст. Аж це підскакав до них гонець у постаті диявола. Замість сурми він сурмив у величезний широченним розтрубом ріг, видобуваючи хрипкі, лихосвісні звуки. Гей, брате, гонче! Покликнув дук. «Хто ти, єси? Куди северстаєш путь? І що то зарад йде через ліс?» На теї гонець отвітував зичним і грізним голосом. «Я сатана, і шукаю я Дон Кіхота з а лісом їдуть шість затягів чорнокнижників і везуть на тріумфальній колісниці незрівнянну дульсінею тобоську. Вона їде сюди злицьована вкупі з доблесним французом Монтесіносом, аби Дон Кіхота звістити, як розбити над цією панією чари». Якби ти був, як ти твердиш, і як це з твоєї мацапури знати сатана, ти б уже давно прирозумів, що Дон Кіхот із Ламанчі, ось він, перед тобою. Присягаю на Бога і на моє сумління, – одрік диявол, – я не зауважив його. Мені так забили баки, що головне я проочів. Виходить, – обізвався Санчо, – цей чортяка, зацний чоловік і горливий християнин. Інакше не присягався би на Бога і на сумління. Тепер я повірю, що і пекло не без добрих людей. Тут диявол, не спішуючись, скинув очі Мададон Кіхота і сказав. «До тебе, рицарю левів, бодай ти потрапив до їхніх пазурів, послав мене побіденний, але хоробрий рицар Монтесінос і звелів передати, аби ти дочекався в його в тім місці, де я тебе чекаю». Він везе з собою так звану дульсінею тобоську і повинен тобі сказати, що треба робити, аби відчарувати її. На сьому кінчаю по нашому звичаю. Хай будуть при тобі такі дияволи, як я, а при сих панах – добрі янголи. Промовивши Теє, він засурмив у свій страхолюдний ріг, повернув коня і поїхав, не чекаючи відповіді». Нове здуміння вдарило всіх, а надто Санча й Дон Кіхота. Санча тим, що всупереч істині всі водно запевняли, що Дульсінею зачакловано, а Дон Кіхота тим, що сам гаразд не віддав, зазнав він тих пригод у печері Монтесіноса чи ні. Поки він метикував, Дук запитав його, «Чи ж думає ваша милость дожидатися, пане Дон Кіхоте?» «А чом би й ні?» От той, я дожидатимусь несхибно й і нерушиме, хоч би й усе пекло на мене употужнилось. А Санчо, ну а мені, каже, як випаде уздріти ще одного такого гаспида І почути другий такий ріг, то я вже дожидатимусь десь у Фландрії. Тим часом геть споночило, і в лісі замехтіли вогники, Як ото буває мехтять у небі сухі визіви землі, А нам вони бачаться летючими зорями. Відтак почулося страшелезне стугоніння, як ніби закріпили колеса волових запрягів. Подейкують, наче цей безугавний пронизливий риб лякає навіть вовків і ведмедів. Як на те, цей гармидер підсилив новий, ще жаскіший. Було таке враження, ніби в усіх чотирьох кінцях лісу точаться бої і побої, бо он у тій стороні лунав важкий і грізний рев гарматний. Там ішла часта мушкетна пальба. Десь поблизу чулися поклики войовників, а здалеку долинало безперервне агарянське галалакання. Коротка річ. Ріжки, мисливські роги, сурми, жоломіки, тулумбаси, гармати, пищалі, а надто жаскі риб возів – усе зливалося у такий невиразний і непутній гомін, що Дон Кіхот мусив зібрати всю свою одвагу, щоб не стинутися. Зате в Санча пішла душа вп'яти, і він, нечутенний, упав просто на спідниці Дукині – та прикрила його і звеліла боржі водою одволити. Його покропили, і він очумився саме тоді, як на галявину вкотився перший репучий віз. Запряг тягли штири волитих оплави, чорними попонами вкриті. Дорогів кожного попримацьовувано по великому палахтючому смолоскипу з ярого воску. А на самій колісниці утверджено високий престол, на якому засідав статечний дід з довгою до пояса і білою, як сніг, бородою, вбраний у широкий балахон чорного полотна. Колісниця освітлювалася силою селеної вогнів, і тим все, що в ній було, брало на себе очі. За Фурмана були двоє поганющих арідників – Убрані в такі самі полотняні хламиди Пики такі гидомирні, що ледве зиркнувши Санчо притьмом замружився, щоб не бачити їх у друге Скоро віз порівнявся з мисливцями Статечний дід звівся зі свого високого трону І ставши на випинки, гуконув зично Я характерник ліргандей Більше він нічого не сказав І колісниця покотилася далі Потім над'їхала інша подібна колісниця з дідом на престолі. На дідів знак колісниця спинилася, тоді він, так само, велично, як перший, ознайомив Я, характерник Алків, щирий друг урганди Невловимої, і поїхав собі. Потім, таким самим робом, показалася третя колісниця, але на її троні височів не дід, а міцний парубчак з лицем опришка. Підкотив, звівся з місця, як там ті двоє, і ще грибкішим і лютішим голосом промовив. я, мудрець Аркалай, лютий ворог Амаді Сагальського та всього його кодла. І поїхав пріч. Уїхавши не так далеко, всі три вози спинилися, докучливий колісний риб ущух. У лісі запала цілковита тиша. І тоді почулися звуки музики, ніжні та зграйні, чому Санчо зрадів непомалу, убачивши в цьому добрий знак. От він і звернувся до Дукині, від якої не відходив ні наступінь. – Сеньоро, де грає музика, там не може бути нічого лихого. – Стеменісінько, як і там, де спалагують вогники і де світло, – отвітувала Дукиня. На те я заперечив Санчо. Спалахи то от випалів, а світло бува от ватри, ось як зараз довколо нас. І на вогні, між іншим, можуть нас підсмажити, а вже де музика, там завжди веселяться і празникують. «Діло покаже», – сказав Дон Кіхот, який чув усю ту розмову. І він, мов у воду дивився, як це побачите в наступному розділі. Розділ 35. Дальший тяг оповіді про те, як Дон Кіхот довідався про спосіб відчарувати Дульсінею, а зарівно про інші чудородні пригоди. Під звуки тієї приємної музики побачили всі, як до них підкочується щось ніби тріумфальна колісниця, запряжена шестериком гнідих мулів, білими капами вкритих. І на кожному мулі сидів покутник у білому одінні, спалахтючим восковим смолоскипом у руці. Колісниця була удвоє, чи навіть утроє більша від попередніх. І на самій колісниці, і ОКРАЙ сиділо ще дванадцятеро покутників у сніжистих шатах із горящими факелами, видовисько ізвабливе і моторошне. А на високому престолі тронувала німфа під габою в сотні пілок зі срібного краму, щедро всипаною золотими лелітками, тож убір її не вельми багатий здавався пишним. Обличчя її запнуто прозірчастим і легким серпанком, крізь гортки його прозирали гожі дівочі риси а безліч посвітачів вияскравлювали її вроду і юність. Виглядала вона десь на 17-20 рочків. Обічної сиділа постать під чорним запиналом, у доземних шатах з довгим шлейфом. Колісниця зупинилася просто перед дудством і Дон Кіхотом, і як стій на ній замовкли звуки гобоїв, гарф і лютень – Постать звелася з місця, розхристала своє одіння, відкинула за і тут усі уздріли, що це сама смерть. Така кощава і потворна, аж Дон Кіхот сахнувся, Санчо злякався, а дудство ледь здригнулося. Звівшись на рівні, ця жива смерть дещо сонним голосом і плутаючись язиком заглаголала так. Я той Мерлін, котрий, як кажуть люди, був син диявола, і ця брехня віками з уст в уста передавалась. Князь магії, монах самодержавний, що зглибив зороастрову науку і протидіє сивому часу, який від всіх утаює діяння високославних рицарів мандрівних, достойних щонайбільшої хвали». І хоч, звичайно, магам, ворожбитам, волхвам і чародійникам властива різка, сувора і жорстока вдача, я завжди ніжний, лагідний, ласкавий і радий благодіяти людині. У неосвітлені печери діта, де дух мій віддавався ворожінню і зображуванню знаків потайних, Долинув невимовно тужний голос Красуні дульсінеї і стобоса. Я зрозумів, жахливе чаклування її із дами знатної зробило селянкою простою. І з жалю я ув'язнив мій дух в порожні надра нікчемної цієї оболонки, перегорунув сто тисяч чорних книг страшної демонічної науки. І ось прибув до вас покласти край цій злій біді цьому лихому лиху. О ти краса і гордість всіх убраних в крицеві алмазні обладунки, маяк і світло, шлях, і ціль, і вождь тих, що пухкі, покинувши перини, й дрімливі лінощі, воліли краще віддатися утомливим трудам тяжкої зброї і кривавих битов. Узнай герою, вславлений повсюдно, за подвиги безприкладні, узнай, відважний і примудрий Дон Кіхоте, хвала Іспанії, зоря ламанчі, для того, щоб свій образ віднайшла прекрасна Дульсінея і Стобоса. «Твій вірний Санчо мусить сам себе три тисячі триста раз шмагнути кнутом пожирнім заду, заголившись на вільному повітрі, тільки так, щоб аж пекло, свербіло та щепало. Усі на цей пристали рішенець, хто винуватцем був їй нещастя. З цим я й прийшов до вас, мої сеньори». «Нехай за тобою, закликоче!» – гукнув тоді Санчо. «Не те, що три тисячі, ба навіть три шмагання кнутом для мене все одно, що три удари кенджалом. Ідете під три чорти з таким способом відчаровувати. Не второпаю, яку притоку має моя пані стара до чарощів? Бігме, якщо сеньор Мерлін не знайде іншого ярмісу відчарувати пані Дульсінею Тобойську, то хай вона спочине в могилі зачарована». «А я от злапаю вас, – заволав Дон Кіхот, – дитину пана час Некоїда. Прив'яжу голого, як мати спородила, до дерева, і вчищу вам не три тисячі триста, а шість тисяч шістсот кнутів та таких замашних, що звивайтесь ви хоч три тисячі триста разів, все одно не відчистяться. І не перечте мені, а то я випру з вас дух!» Тут упав у слово Мерлін. «Ні». Так не гоже. На сюсікуцію добрий Санчо має пристати своєю охотою, а не з принуки. І лише тоді, як він сам того побажає, ніякого певного реченця не покладено. Крім того, хлоста буде зведена до половини, якщо тільки він згодиться, щоб другу порцію ударів завдала йому чужа рука, хоч і важка. «Ні чужа, ні власна. Ні важка, ні поважка», – заперечив Санчо. «Словом, ніяка рука мене не торкнеться. Чи ж то я народив синьору Дульсінею Тобоську? То чому її очі грішили, а моїм задом отвічать?» От уже мій пан то справді частка її самої. Він у кожен слід її називає «моє життя, моя душа, підпора і підмога». Він може і повинен отшмагати себе за неї і зробити все, що тільки мога його, аби її відчарувати. Але щоб це я та чухрав самого себе та з роду віку, боже грань, отбрикаюсь». Не встиг Санчо це вимовити, як срібляста німфа, яка сиділа обіч духу Мерліна, підхопилася, відкинула тоненьке запинало, показавши всім на продиву гожеличко, і, звертаючись просто до Санча, з чоловічою розгойданістю і нежіночою різкістю заявила. О горе Джуро, камінна душа, дубове серце, бруковані кам'яні хляки, якби тобі... Лод требезецний, звеліли кинутися з високої вежі на землю. Якби тебе просили, враже роду людського, ковтнути тузінь жаб, дві тузіні ящерок і три тузіні гадюк. Якби тебе намовили по-звірячому зарізати гострою кривулею жінку і дітей, твоє випендрювання й огинання б не здивувало. А зважати на три тисячі триста тоді як школярчук дістає субітки не менше – Ось що чудує, вражає, жахає всіх добрих людей, які тебе слухають, і вжахне ще всіх тих, хто просеє згодом довідається. Строми. «Підле бездушне бидло, в кажуть тобі свої балухи, як у сича, в мої очі, подібні до ясних зірок, і ти уздриш, як потік по потоку, і струмок по струмку ринуть із них сльози, розтікаючись водориями, ривчаками, ковдобинами на чудових рівнинах моїх ланит». Зглянься, шалигани, зловорожі іроде, над квітучими літами моїми, бо мені зараз десять і 11 15... мені лише дев'ятнадцять, і ще за двадцять не перескочило. І от я марнію і в'яну під грубою мужичою личиною. І якщо я зараз мужичкою не здаюсь, то це тим, що присутній тут сеньор Мерлін вчинив мені особливу ласку, щоб моя врода зборушила. Тебе. Бо сльози з крушної красуні обертають скелів пух, а тигрів в овечок. Шмагай, шмагай себе по тілесах, бестія непогамовна, вдар лихом об землю, покинувши обжиратися і обпиватися, і приверни мені знов ніжність шкіри, сумирність вдачі і гожість личка». Якщо ж задля мене ти не схочеш злагідніти й схаминутися, то схаменись принаймні задля бездольного сього рицаря, який стоїть біля тебе, себто задля свого пана, чию душу мені оце видно. Вона захрясла йому в гритці на десять пальців від губ. І, ладно, тут уже залежить від твоєї відповіді гострої чи прихильної злетіти з його уст або ж вернутися до нього нутробу. На сім слові Дон Кіхот помацав собі гдику і, звертаючись до дука, сказав. «Присягаю на господа, синьоре, дульсінея правду мовить. Душа й справді загрясла в мене в грдиці, мов куля в гаківниці». «Що ви на це скажете, Санчо?» – спитала дукиня. «Скажу, синьоро», – відповів Санчо. «Хай їм манахтима цього не буде вовіки віком. Отбрикаюсь». «Одрікаюсь», – казати треба Санчо, – «ти не так висловився», – зауважив Дук. «Оближте мене, ваша високість», – відрізав Санчо. «Мені тепер а не до тонкощів, що може, де на яку там букву обмилюся? Я так потерпаю від того, що хтось мене бичуватиме, або ж сам я бичуватимусь, що за свої слова і вчинки не відповідаю, а ще б хотів я довідатися». «Де ж це моя пані, сеньора Доння Дульсінея Тобоська, чула, щоб отак прохано? Сама ж допоминається од мене, щоб я погодився собі шкуру спустити, і взиває мене при цьому камінною душею, бестію непогамовною, і лає на всі заставки, чорт і той би аж на місці цибав. Та що, я якийсь бронзовий бован, чи мене так уже обходить, відчарована вона чи не відчарована?» Та інша, щоб мене влестити, привезла б з собою кошик-хустя, сорочок, хусточок і шкарпеток, хоч шкарпеток я не ношу. А ця, лається, мабуть, забула, як у нас кажуть, золотий осел і на гору вивезе. Є пайда, то є гайда. На Бога здавайся, а сам роботи не цурайся. Ліпше одне на, ніж десять дам». А тут ще й сеньор, пан мій, замість приголубити мене й погладити по голівці, він, мов, тоді, наче віск той розтане, заявляє, що пірве мене прив'яже гольцем до дерева і всипле мені стільки та ще стільки. А потім хай це панство жалібництво ще й на те зважить, що воно допоминається хльори не якогось там джури, а губернаторя. Як то кажуть, де Крим, де Рим. Ні, хай йому всячина, хай перше навчаться просити, навчаться уламувати і стануть гречніші, а то день на день не випадає, і не завжди людина в доброму гуморі. Я сам бідкаюсь, що моя зелена полусвита подерта, а мене просять, щоб я дістав лупня своєю охотою, а мені все так хочеться, як ото пошитися в касики». Скажу тобі по щирості, друже Санчо, мовив Дук, якщо ти не станеш м'який, як спіла слива, то не сядеш на острові. Чи ж стане мені духу посилати до моїх остров'ян, такого немилосердного губернатора, чию камінну нотробу не зворушать ні сльози дівиць-журильниць, ні благання обачливих, могущих і стародавніх чародіїв та мудреців? Коротка річ, Санчо, або ти сам себе відшмагаєш, або тебе відшмагають, або не бути тобі губернатором. «Сеньоре», – сказав Санчо, – «чи не дасте мені вільготи днів хоч і два на зміркування?» «Ні, ніяким світом», – заперечив Мерлін. «Цю справу треба розв'язувати як стій. Або Дульсінея вернеться до печери Монтесіноса і знов перекинеться мужичкою, або її в цій самій подобі, як от зараз, перенесуть на поля Єнісейські, і там вона прибуде поти, поки ті різки не відміряються повною мірою. «Ну ж, добрий Санчо, – сказала Дукиня, – зберися на смілість і віддячся за хліб, який ти їв у пана свого дон Кіхота. Всі ми зобов'язані служити йому і почитувати його за шляхетність і високі рицарські чини і вичини. Приставайте, хлоню, на ту хлосту, а всі чорти хай йдуть собі на очерети, а страхи на страхопуде, Ти ж бо сам здоров знаєш. Добрий дух злу долю боре». Замість відповіді Санчо повів з Мерліном таку дурнувату річ. «Скажіть, но ну мені ваша милость, пане Мерліне, ось що». «Отой Гаспит прискакав сюди і передав іменем сеньора Монтесіноса панові моєму, щоб той дожидався його тут, бо сам він, мов, явиться сюди і навчить, як відчарувати сеньору Дульсінею Тобоську, Але досі того Монтесіноса і на очах у нас не бувало», – на те обізвався Мерлін. «Той газпит...» Друже Санчо, невіголос і послідущий гунцвод. Я посилав його з посольством до твого пана зовсім не від Монтесіноса, а від самого себе, бо Монтесінос сидить у себе в яскині і жде, чи, вірніше, сподівається, щоб його відчарували. Отож, рада душа в рай та гріхи не пускають. Якщо ж він тобі заборгував, або якщо ти маєш справу до нього, я притьмом тобі його приставлю й відведу, куди скажеш». «А наразі приставай, боржі, на хлосту, повір мені, це дасть великий пожиток і душі, і тілу. Душі тим, що появиш милосердя, а тілу тим, що ти, я бачу, чоловік кровистий, невеличкий, кровопуск тобі не завадить». Забагато на світі розплодилось лікарів, чорнокнижники і ті курують зауважив Санчо. «Ну, як усі напостають на мене, хоч сам я при своїй думці зостаюсь, я згоден відважити собі три тисячі триста гарячих, але з умовою, що я жмагатимуся, коли мені заманеться, і ніхто не зназначатиме мені ні дня, ні години. А втім, я постараюся відпокутувати якнайшвидше, щоб усім миром ми могли любувати навроду сеньори Донії Дульсінеї Тобойської». Адже вона, над наше сподівання, справді красуня. І ще я ставлю варунком, що я не зобов'язаний шмагатися до крові, і якщо яка різка ляпне, як по мусі, то все одно вона зарахується. Так само, якщо я змилюся в рахубі, то хай сеньор Мерлін, мастак і всевіда, буде ласкав обрахувати і підказати мені, який там недобір або ж перебір». «За перебір підказувати не доведеться», – заперечив Мерлін. «Скоро різки відміряються повною мірою, сеньора Дульсінея одразу відчаклується і прийде сама подякувати доброму Санчові і вдарувати його за благе діло. Отож не переймайся тим недобором чи перебором, та й саме небо не попустить мені обмилити тебе, бо дай на волос». «Ну, тоді дійся, воля Божа», – гукнув Санчо. Підлягаю своїй щербатій долі, тобто приймаю сю покуту під указаними варунками. Не встиг Санчо вимовити ті слова, як знов засурмили сурми, заторохкотіли незліченні постріли спищали, а Дон Кіхот кинувся Санчові на шию і нове ну виціловувати йому лоба і щоки. Дук, дукиня і весь понед стояли і млівали над ними, а колісниця рушила, від'їжджаючи, Дульсінея вклонилася дудствою особливо низенько Санчові. А тим часом на небі вже грала зоря, радісна й усміхнена. Випростовували й підносили свої головки польові квіти, а кришталеві води струмочків, межи білої, жовті ріння журкочучі, бігли скласти данину річкам, що на них чекали. Весела земля, ясне небо, чисте повітря, яскраве світло – все це і зосібна, і посполу заповідало тихий і погідний день. І той день їм кнув уперед слідом за Авророю. Дудство, вдоволене ловами, і тим, як дотепно і вдало вони свого доп'ялися, повернулася до замку, наміряючись нові витівки витівати, бо ж його хлібом не годуй, аби лише розважатися.